Глава третя Коли закінчуються гроші? За два кілометри від румунського кордону На українському боці Скущив вилізний немолодий чоловік Він обтрусився Пообзирався довкола І благовійно перехрестився На три сторони світу Крім західної Потім уклякнув на коліна і поцілував потрісканий шосейний асфальт, з-під якого вибивалася трава. «Вдома... Вдома...» Вигукнув чоловік і трохи поплакав. Затим він почав прискіпливо оглядати себе. «Так, вигляд не зовсім вітчизняний. Чужий, якщо бути відвертим до кінця». Чоловік спустився до придорожнього струмка і почав займатися своїм зовнішнім виглядом. Спочатку зняв із шиї яскраву, штучного шовку зелену кроватку і пустив її за водою. Туди ж відправив темно-синій велюровий капелюх, потім відірвав верхній гудзик на сорочці і здерз з нагрудної кишені чужий українському народові лейбл – Лі. Костюм після тривалої виснажливої дороги додому вже сам набув рідного вітчизняного вигляду, а ось із плащем довелося поморочитися. Ніяк не хотів цей темно-сірий із синім коміром італійський виріб перетворюватись у загальностатистичний, притаманний для населення милої вітчизни ширвжиток. Тому чоловік, аби не викидати добротну річ, трохи покропив плащ водою, виваляв його у пилюсі, надірвав кишені, і вже такий одягнув. Тепер можна йти до рідних співвітчизників свій. Тим більше що вже кілька днів цей свій не вмивався, не голився і не чистив зуби. Прокрикувавши кілька кілометрів, чоловік зайшов у село, але яке, він дізнатися не міг, бо вляшаний дорожній знак з назвою населеного пункту був зігнутий у дві акуратні симетричні трубочки. Хай там що, це батьківщина, подумав втішав себе чоловік. І відразу, за свій оптимізм, був винагороджений, бо побачив за поворотом облуплений будинок із написом Чайна. Невже китайський ресторан? майнула у нього зіпсована європами думка, але вчасно була безжалісно дезавойована здоровою рідною перевіреною часом згадкою. Чайна це перемелене м'ясо рубці, а потім підсмажене на олії хліб під назвою котлета. Пиво, розведене водою 50 на 50 і горілка з пікантним присмаком сирої нафти. «Ех, де ви, мої 16 літ?» Чоловік увійшов у чайну. Відвідувачів не було, а за шинквасом сиділа рум'яна округла шинкарка у білому санітарному халаті і маленьким пінцетом вискубувала собі брови. Штучна блондинка відзначив про себе прибулець і бадьоро вигукнув. «Доброго дня!» «Доброго!» Буркнула шинкарка і через дзеркальце показала відвідувачеві, підведені синім олівцем, очі. «Так-так-так», забарабанив пальцями по шинквасу чоловік і повернув до себе плексиглазовий планшет, де передбачався бланк з текстом меню. «Можете не читати». Гостинно промовила шинкарка. «Бо крім синтезованого комбі м'яса та універсуму хлібного типу нічого немає». А котлети? Які котлети? А, а як щодо алкоголю? Є суха горілка, ерза вино, пивний порошок. Зітхнув прибулиць. Дайте мені... Але це... Він понишпорив кишенями і з жахом прошепотів. мене... Рублів нема. Я в борт не даю. Байдуже кинула шинкарка. Тим більше незнайомим мужчинам. Мене це... Мене... Ні погладив свою червону лисину від відвідувач. Лансмаркет. Справді? Шинкарка стрепенулась і ожила як природа на весні. Багато? Не багато, але є. Я би хотів обміняти... Чи є десь тут ексчейдж? Я візьму у вас. Візьму за дуже вигідним курсом по 13.45. Я чув, що у Харкові 15? зблифував чоловік. То вчора була. Защебетала шинкарка. А сьогодні Марта впала. Добре, у мене сотка. Чоловік поклав на шинкуас банкноту, яку шинкарка швидко схопила і заходилася вивчати проти світла і задумливо шкрябати нігтем. Замовляти щось будете? Відраховуючи рублі, спитала клієнта. Може ви мені щось натурального? Хитро посміхнувся при булиці. З власних припасів. Я би і вас пригостив, якщо ваша ласка. Тоді і прошу в підсотку. З натурального у шункарки був справжній хліб, вирощена у землі, а не в гідропонічному чані цибуля. Планктонові консерви і бурякова самогонка. Випили, заїли. Ще випили і почали знайомитись. «Люся!» «Петро Степанович!» «Ви були у відрядженні там?» Чемно спитала свого гостя Люся. «Так був півроку». «Цілих півроку в Європі!» Мрійливо примружилась Люся. «Ця Європа не такий вже рай!» як це розмальовує їхня пропаганда. Навіть дуже навпаки. Злочинність, поліційна своболі, соціальна несправедливість, черстість і бездуховність. Я вже не кажу про терористів, ісламістів, антиглобалістів, зелених екстремістів, аквавітистів, хрестоносців. Ай. Петро Степанович ученій знав, що говорить. Їхню хвалену Європу він пізнав по всій соціальній вертикалі, згори вниз. Спочатку все було супер. Він мав купу грошей, зароблених, якщо вже бути чесним до кінця, то ці гроші він просто вкрав. А було так. Відставний підполковник КГБ ПС ученій тримав детективну агенцію «Безпечний секс». Через урядову заборону приватного детективного розшуку контору доводилось маскувати під дорогий бордель. Якось до нього завітав клієнт – чернівецький олігарх обласного масштабу – Цукрюк. І замовив стеження за своєю молодою дружиною, яку ревнував навіть до ліхтарних стовпів. З часом приватний детектив-ученій втерся в довіру до олігарха Цукрука, особливо через те, що аргументовано розвіював цукрюкові підозри щодо подружньої невірності його дружиноньки. Згодом ученій отримав безперешкодний доступ до ділової контори свого роботодавця і крутився там доти, доки не вивідав код банківського рахунку помислового олігарха. А далі все було справою техніки. Він через комп'ютер перевів велику суму з рахунку Цукрюка у банк «Брат В.А.», конвертував її у валюту, отримав готівкою 15 тисяч дукатів, з якими і втік за кордон. План був такий – трохи відпочити – Десь на тисячу, а потім скромно й тихо жити у якійсь Хорватії чи Болгарії, клавши решту грошей у місцевий прибутковий гешефт. Можна також, зважаючи на набутий досвід і вироджений хист, продовжити кар'єру приватного детектива. Але лиха година занесла його до Парижа. Курочки і гарсони так добре попрацювали з ученієм, який придбав собі фальшивий паспорт на ім'я турецько підданого Сулеймана У.Чені, що його фінансові статки зменшилися на третину. Ах, треба пригальмувати», – вирішив одного ранку ученій. «А найперше – втікати з цього міста. Бо ще два тижні такого життя, і я буду битися з клошарами під мостом за картонний ящик для ночівлі». Він подався до Мюнхена. Там влаштувався у дешевому готельчику, де жили нелегали з Магрибу. Бив менше, до борделю ходив рідше і вже збирався починати шукати роботу і, як пройшов час, втікати від поліції. Втік. Опинився в Італії, де поліція його таки впіймала. Довго били, забрали усі, що знайшли гроші, і викинули на смітник. Щастя учення полягало в тому, що основні гроші він зберіг у хитрому тайнику, влаштованому в обцасі лівого черевика. Поплентався до Словенії, де мав намір осісти – але роботи не знайшов, посварився з повією і змушений був утікати від її сутенера. В Болгарії на свою біду вимовив кілька фраз російською мовою, які почули агресивні хлопці з голеними головами, отримав ніж у живіт. Слава Творцеві – це був не НКЛ, а кишеньковий антикварний сталевий складенець. На лікування витратив майже тисячу ланцмарок, у які він перевів малопопулярні у цих краях західноєвропейські дукати. Потім згоря довго пив. Коли допився мало не до делірія, зупинився. Перерахував гроші і гірко заплакав. Залишилося 300 марок. Якщо перейти на штучне вино і гідропонічний перець, то можна протягти ще місяць-другий. А далі? Ясно, що роботи у цій вилизаній Європі він не знайде. Не те, що за фахом, а навіть посудником в їдальні для іноземних заробітчан. Не витримає конкуренції з в'єтнамцями. Ах, що робити? Повертатися додому, поки не пізно. В Україну, на батьківщину. А цукрюк? Найми мені кілера, а то й двох. Але слава Всевишньому, ще є в Україні КГБ. Ученій добре знав, що КГБ ще тоді мало великий зуб на цього скоробагатька цукрюка, який не хотів ділитися. Ось він, ученій, і виділить рідній конторі смертельну дозу компромату на зажерливого цукрюка. Надаремно ж він кілька тижнів у його комп'ютері порпався. В обмін на його, ученій його безпеку. Бо що робити, коли ця негостина Європа не хоче його розуміти? Не визнає. Отож, план порятунку грішного тіла – та миткого розуму учення з'явився миттєво, як все геніальне, а значить просте. Треба повертатися в Україну, не потрапити до лап цукрюкових зарізяк, а як мого швидше здатися кебістам. А коли ненависного цукрюка нарешті посадять, ученій за свої заслуги матиме достатні підстави просити в КГБ посади якогось там позаштатного консультанта з перспективою на надійний дах подальшої приватної детективної діяльності. Від великої радості за своє вже майже влаштоване майбутнє учені ще трохи попиячив, а потім почав збиратися на батьківщину. Він перебрався до Румунії і почав вивчати диспозицію. Найкраще це було робити у селі неподалік кордону з Україною, мешканці якого робили дуже міцну горілку зі слив. Це були чудові часи. Він замешкав у ще не старої господині без чоловіка, яка розмовляла українською, споживав натуральні продукти, «Мамалига», «Квасоля», «Бринза» і пив до Несхочу уже згаданий сливовий напій. Платив пан ученій своїй господині всього дві марки за добу. Це за всі послуги. Курорт? Проте знатики в своєї благодійниці він зрозумів, що коли в нього закінчаться гроші, з'явиться альтернатива, або вона його виганяє, або він з нею одружиться. Тому коли у ученія залишилося рівно 110 марок, дві банкноти – він сотку загвинтив у контейнер в обцасі, а десятку показав циганам, які контрабандистськими стежками перевели його на український бік. Там пан ученій, розраховуючись циганами, попросив їх передати його господині, що він, мовляв, провів з нею найкращі у своєму житті дні. А тепер ученій сидить у підсобці рідної української чайної, п'є самогон і думає, чи вже починати лапати шинкарку за пишні груди? чи ще трохи випити. Згодом з'ясувалося, що повторити з цією панею румунський епізод не вдасться. Бо вона має дома чоловіка, хоча й пияка останнього, проти буйного, який з ще може зарізати будь-кого, хоч її, хоч його. Тому ученій з'ясував, коли йде якийсь транспорт у район чи область, ще трохи випив, купив пляшку на дорогу і відкланявся. Тролейбуси, які за планом місцевої влади мали курсувати між районами та обласним центром, не ходили. Бо бюджетних грошей вистачало лише на закупівлю стовпів і дротів. Поза як не з'явилися самі тролейбуси, то й сенсу підключати струм до лінії не було жодного. Отож, дроти з кольорового металу місцевий люд швидко розікрав, а вздовж доріг по всій області стріміли голі бетонні стовпи, яких дотепники назвали «бичачими прутнями». В центрі села… Учені сторгував собі емоп-таксівку до самих чернівців. У дорозі він пережив сильний напад ейфорії. Вітчизна, ненька, знайомі краєвиди, помірна ціна за транспортну послугу, колінами затиснута почата пляшка самогону, зелена буковина, бруківка чернівців, вулиця імені Едуарда Вінняміновича Савенка, рідне КГБ. Інець третьої глави